Zer erabaki hartzen duten eta zehondorioa ditun gu badak igun hunden gure tokia eta zein den bidea. Gero eta agendera jago batzen ari da? Bai, herria, nabariada herrian, nabariada eta gu sumatzen dugu, ta urten ere e, ja ikusi dugu zenbat herritarrok diguten tokidez berdinetan. Naiz eta agendia izan, igual bestan lardeko agendia jantzila ja beste kompainia atrak juten agurtu digute, keinoak sumatzen ditugu urbiltzen ari direla eta lehen esan degun bezela. Konpon bide garaia da eta zibar gara hori ilantzen decías que parece que está ya siendo todo más tranquilo y que es momento de llegar a...